La Biblioteca Tiràl·lo Blanc de Montgat dona el tret de sortida aquest dijous a una exposició fotogràfica que porta per títol als barris mariners i que ha estat cedida pel Museu Marítim de Barcelona. La mostra ofereix una visió de les façanes marítimes de les poblacions costaneres catalanes de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. I per conèixer més detalls sobre aquesta mostra tenim a l'altra banda del telèfon la directora adjunta del Museu Marítim de Barcelona, Algalópez. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs barris mariners dèiem que és el títol d'aquesta mostra. Amb això ja ens podem fer una mica una idea prou clara, però ampliem-ne els detalls una miqueta més doncs perquè l'espectador conegui ben bé amb què es trobarà. Sí, sí, sí. Mira, aquesta exposició és una exposició construïda bàsicament a partir dels eh, fons fotogràfics del museu eh, als quals hem afegit altres fons fotogràfics, altres fotografies provinents de diferents arxius i museus de la costa catalana i s'inscriu dins d'una sèrie d'exposicions fotogràfiques que vam titular genèricament Catalunya marítima crònica en blanc i negre, perquè l'objectiu fonamental d'aquestes exposicions era, per una banda, difondre els nostres fons fotogràfics i, d'altra banda, doncs recrear una imatge d'una Catalunya marítima que es construeix en flaixos amb blanc i negre, per la, sobretot per la cronologia uh -huh. de la, dels documents. Uh, són petites exposicions uh, de 35 documents fotogràfics uh, en, en les quals doncs, volem fer una mica un panorama de diversos temes. En aquest cas concret, com tu molt direlles, deies, doncs, com han evolucionat les façanes de l'espai poblacions costaneres, un, uns fenòmens que uh, s'han produït uh, molt ràpidament en alguns casos i que han fet que l'aspecte la, tradicional de les, de les, uh, dels habitatges i els carrers que donaven a mar s'hagi canviat radicalment en els llocs que han uh, patit o han experimentat el boom del turisme o la transformació de les activitats econòmiques o, en definitiva, l'evolució que el temps s'ha imposat a aquestes poblacions. Clar, unes façanes que no tenen res a veure, com bé dius, avui dia com les podrem veure a les fotografies, no? Efectivament. En alguns casos encara es poden detectar entremig de les transformacions una, uns testimonis de cases o d'instal·lacions que encara eh, subsisteixen a les façanes i que, i que de vegades doncs, es lluita per, per preservar i fins i tot per posar en valor. Però en, en general el que sí que podem dir és que l'aspecte la, general de la les nostres poblacions costaneres a canviat radicalment de, durant segon, la segona meitat del segle XX, bàsicament. Molt, molt, molt eh, vinculats, eh, aquest canvi molt vinculat a la transformació o al boom turístic, però també a la transformació de, de les activitats econòmiques. Uh -huh. I parles d'alguns testimonis encara en algunes d'aquestes façanes, no sé si em podríem dir alguna tall d'exemple. Mm, doncs mira, a veure a Montgat encara queden a la façana de Montgat encara queden... Uh cases de pescadors que es, que es mantenen en una estructura i que són fàcilment reconeixibles i que la gent de la població segur que les té vistes de, des de fa anys i panys, Això passa al Masnou, passa a Vilassar, passa a la costa Drava, passa també a les, a, les, a les poblacions de la costa de Ponent, de la província de Tarragona, però són... Eh, aquells, eh, aquells testimonis gairebé eh, eh, enquistats en, una, en, unes, en unes façanes que s'han eh, modificat i que s'han transformat d'una manera radical i que han aportat a, nostre, a les nostres poblacions unes característiques i una fisonomia absolutament diferent de la que tenien quan la major part de la gent que treballava en aquestes poblacions ho feia en el sector marítim, bé perquè es dedicaven a la pesca, bé perquè es dedicaven a la, a la construcció d'embarcacions, bé que es dedicaven a activitats relacionades d'alguna manera amb el món marítim. És a dir, que la fesonomia del litoral doncs, ha anat extretament lligada doncs, a aquestes activitats econòmiques que realitzaven els habitants d'aquest litoral, no? Precisament, valgui la redundància... Sí, sí, perquè en definitiva no són façanes monumentals, són façanes viscudes i, i, i construïdes amb, amb, amb, amb les comunitats i la, i la gent que treballava en el món, de, en el món marítim. Per tant, llevat d'alguns exemples tot s'anima en mente perquè són les façanes de casinos o de cafès o de punts de, de trobada de, de, de, la, de les persones que habitaven aquests, o que habiten aquestes poblacions, la major part de les instal·lacions o de les estructures arquitectòniques són cases eh, de gent que treballa en un sector que es transforma durant la segona meitat del segle XX d'una forma radical i això els pescadors i els mestres d'aixa amb els que encara podem parlar ens són testimonis i ens donen testimoni d'aquesta transformació i que per tant doncs, bueno, són, estan molt vinculades a com evoluciona la vida econòmica de les poblacions. I precisament aquesta vida econòmica en el litoral català, doncs, en aquesta ocasió, ha anat desplaçant el sector pesquer i ho ha fet a partir doncs, del sector serveis o d'un sector més turístic, no més encarada turisme. Efectivament. El boom turístic de partir dels anys 50-60 és el que marca també un desplaçament de l'economia cap a un sector terciari i, i en conseqüència, doncs, comencen a aparèixer arquitectures que responen a aquesta... A Aquestes activitats uh -huh. I, i això no és ni bon ni dolent moltes vegades tenim la sensació de que que bueno, la transformació en si mateixa pot tenir un component negatiu la transformació en si no és negativa el que és negatiu és al poc respecte amb el que es fa una transformació o els efect o els impactes que ens eh, ens eh, porten a perdre tres testimonis d'activitats passades. Mm. Òbviament a ningú se li pot demanar que visqui ara que, o que la seva casa sigui igual que com era fa 100 anys o 150 anys. Però sí que és veritat que en molts casos aquesta transformació ha estat molt poc respectuosa i sobretot ha eh, intentat esborrar el passat per construir un present que no tenia gaire a veure amb la tradició i amb la identitat de la comunitat. I en aquest sentit sí que aquesta transformació té una lectura més negativa. Òbviament una transformació feta partint de les arrels i amb una, amb una, cap a una evolució positiva no té per què valorar-se negativament. Uh -huh. I no sé si aquesta transformació poc respectuosa de la que ens parlaves en alguns casos també la podrem apreciar en algunes de les fotografies. Uh, en algunes de les fotografies, òbviament, s'aprecia. Mm, és veritat que el gruix de fotografies són fotografies que se centren o que intenten uh, plasmar o, o recuperar aquesta memòria del que ja s'ha perdut. Però és veritat que nosaltres intentem, tant en aquesta exposició com en totes les exposicions que que composen aquesta sèrie, que espero que tingueu ocasió de veure en diferents...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 per contrastar sobretot i per donar un crit d'alerta sobre doncs, això, que l'evolució en si no és negativa ni molt menys, sempre quan sigui respectuosa i sobretot es, es construeixi sobre una base i un, i un bagatge que no tenim perquè què menysprear ni oblidar, sinó aprofitar i potenciar i convertir-ho en un valor de futur, no només en un valor de passat. I no sé si els visitants de Montgat podran reconèixer algunes fotografies del seu propi municipi també en aquesta exposició. Esperem que sí. A veure, és veritat que l'exposició és molt petita i per tant hem hagut de eh, doncs, eh, reduir al mínim les, les imatges que composen l'exposició. 35 imatges per tot el que podem veure al llarg de la costa catalana és veritat que són poques. Però eh, si, no, si no es reconeixen directament, segur que es eh, reconeixen les icones que contenen aquestes exposicions. Perquè, mira, ara estava repassant i veritablement ara mateix en mentiria si digués que hi ha alguna exposició de Montgat incorporada a l'exposició, perquè no ho recordo. Uh -huh. Però sí que eh, estic segura que estaran eh, que podran... Eh. Uh, de uh, la mateixa podré, conclusió, poden, no sí, podrem detectar, mira, sí. Ara ara estic repassant el, el el material que es presentarà a la biblioteca hi ha una petita fotografia de l'any 42 de l'interior d'una casa de pescadors que és impactant parlar bueno, perquè dona una una una visió del de com es vivia en aquestes cases de pescadors situades a la façana marítima que bueno, que reflecteixen també doncs això, el, el, la, la modestia i, i, i l'estatus social de la gent que que treballava en activitats marítimes. Eh, el que et deia, possiblement no nem més enllà, però les icones, les, les formes, les tipologies són molt, ens seran molt properes, perquè les, el que sí que és cert és que la fisonomia de les façanes marítimes a, a, al llarg de la costa conserva uns trets fonamentals de cases baixes molt, molt properes a la línia litoral, amb un espai d'habitatge i un espai de treball que conviu i que s'interacciona de forma permanent perquè la gent viu, treballa i, i, i desenvolupa tota la seva vida en un espai que està molt, molt relacionat amb l'entorn marítim i amb l'entorn del treball. I, per tant, són icones extrapolables. Que... En aquest sentit, potser no és la mateixa casa, però serà sempre el mateix tipus de casa, el mateix tipus de carrer, les, les que platges al davant d'aquestes façanes malítimes, amb barques, barades, amb gent arreglant les xarxes després d'una jornada de pesca, són, eh, tipus, són iconografies que estan en la ment de tots els que han viscut o han conegut aquest món abans de la transformació radical del nostre litoral. Les parets parlen, en aquest cas, sens dubte, i ens diuen molt doncs, de la vida quotidiana i de la feina que duien a terme aquests pescadors, però però qui també parla i té molt a dir a la història són els barris mariners, no? Sí, òbviament, i sobretot eh, no tant les arquitectures com les persones que les han, que les han viscudes. En aquest sentit, nosaltres, el valor de, del, del, del document és també un valor que ve a complementar-se per als testimonis de la gent que hi ha viscut i hi ha treballat. La sèrie d'exposicions sobre, sobre la Catalunya marítima no és un, un, una, un producte aïllat des del museu, estem treballant amb aquesta recuperació de les imatges d'aquesta Catalunya o d'aquesta Catalunya marítima que s'ha transformat tant i que cada cop té un menys pes en el conjunt de la nostra societat, eh, doncs complementant-la amb el recull de testimonis orals de gent que hi ha treballat a la pesca, a la construcció naval, a la navegació, per tal de composar aquest mosaic i tenir una, una imatge que ens permeti valorar, doncs, des El punt de partida des del qual es fa una evolució i com a canvia i una mica també valorar els canvis, de quina manera han repercutit en la societat i de quina manera han aportat valors positius i valors negatius. Doncs bé, tots aquells interessats en, conè en conèixer precisament aquests canvis, aquesta evolució que ens està costant l'Olga López, directora adjunta del Museu Marítim de Barcelona, doncs que sàpiguen que poden fer-ho a la Biblioteca Tirant Blanc de Montgat a partir d'aquest dijous 2 de setembre i que tenen temps fins al dia 27 per visitar-la a la mateixa biblioteca. Olga López, moltes gràcies per atendre'ns. Un plaer. fins sí, una altra.